24. Hippie. Mindegyik csak dugni akar. Mostanában Varga Judit brüsszeli pénzért kuncsorgó és jogállamiságot garantáló útja tartja lázban az árkát. Illetve az, hogy ezzel párhuzamosan elkezdték hirtelen kidobálni az egy éve vagy még több ideje is itt rostokoló előzetesen letartóztatottakat. Vagy három-négy ember szabadul teljesen váratlanul. Olyanok is, akik egyáltalán nem számítottak rá. Például a terrorizmusra való felbújtásért itt ülő 24 éves hülye gyerek, vagy a 20 gram herbálért 12 hónapja szopó visszaeső jenci. Úgy véljük, ha kell a kormánynak a 3000 milliárd forint, lépniük kell ezen a fronton, ugyanis az Európai Emberjogi Bíróság irányelvei szerint egy év után embertelen az előzetes letartóztatás 12 négyzetméteren. Mondjuk, engem ez per pillanat sajnos még nem érint három hónap után, de a fiúk már lelkesen arról beszélgetnek, hogy ki legyen az új zárkatársam. Van is néhány tépjük. Az minden esetre biztató, hogy várhatóan én sem maradhatok itt október 23-a után, és az már csak 9 hónap. Lélekben már felkészültem az egy évre is, mert egyszerűen belesimultam. Belefásultam már ebbe a börtön létezésbe három hónap után. Január 31-e. Kiválóan induló napom. Mert megérkezett végre a pénzem, amire 17-e tehát két hete várok, és lemehetek spejzolni. Amikor visszatérek az árkába, konstatálom, hogy a rossz fejnyanya átbaszott, mert a fél kilógram hagyma helyett ugyanennyi fokhagymát számlázott 2800 forint per kilóért 740 helyett, hogy baszódna meg. Nem tudom, hogy direkt át vagy véletlenül, minden esetre majdnem négyszeres áron számlázta a hagymát. Kiborulok tőle, leginkább a tehetetlenség miatt. Hagymá, mondja erre Csabi. Azután beszélő, ahor hamar eltelik az egy óra. Tesómat erősítem megint, mert szegény nagyon ki van. Beszélő után szemle. Megkérdezem a nevelőnőt, lehetséges-e az ágyat a falhoz rögzíteni, mert képtelenség rajta így aludni, hogy állandóan imbolyog és kegyetlenül nyikorog egyszerre. Nem lehet. Sajnos tiltja a szabályzat. De miért nem lehet? Kérdezem indulatosan, és megrángatom azt a kurva ágyat kisé idegbeteg módon. El is csodálkoznak a fiúk. Akkor veszem csak észre, hogy nincs ott a gatyamadzag, a kikötött lengés csillapító A geciőr leszette a kokakólás palackot a szemlén, amíg sétálni voltunk Erre már tényleg kibaszott pipa leszek, teljesen elgurul a gyógyszerem Mert tényleg nem értem, miért kell ezt a erséget csinálniuk Mi értelme ennek az egésznek? Semmi bazd meg, kurvára semmi de most tényleg egy vízzel töltött pillepalack lenne a tiltott eszköz? Talán ölni készülök vele? Röhely. Majd a fegyintézet tisztelt alkalmazottainak sikerül méltóképpen megkoronázniuk az esténket, így tartózkodásom eddigi legnagyobb hipijével. Éppen végzünk a vacsorával a hidegvizes tusolás után, amikor minden előzmény nélkül váratlanul le annál nagyobb lendülettel és robbalja, kicsattan az ajtónk, beront rajta két felügyelő, és üvöltve kizavarnak minket a folyosóra. De úgy, mintha riadó lenne egy atomháború kirobbanásakor. Minden nélkül, azonnal. Nem nyúlhatunk semmihez. Néhány másodperc múlva már kint állunk vigyázban, illetve kezekkel a fal felé, amikor látjuk, hogy ugyanez a manőver zajlik minden egyes zárkában egyszerre az egész szinten, és közben üvölt vagy tíz 15 felügyelő. Álljanak középre, nem értik, barmok. Mind meg vagyunk zavarodva. Olyan váratlanul jött ez az egész brutalitás. Este nyolckor egy raport. Kussoljanak már a gecibe, előre nézenek, mit bámul! Elég gyorsan rend, csend és fegyelem lesz. Azért, a tizenöt felügyelő üvöltözik egyszerre, az hatásos tud lenni. Nyilvánvaló, hogy keresnek valamit. Rá is zendít a főfelügyelő felügyelő a túlvégen. Van-e bárkinél bármilyen tiltott eszköz, sokkal jobb bajára most adja oda, mint ha megtaláljuk nála, mert akkor kurvára rábaszik? Rábaszunk, mi így is gondoljuk hozzá. Senki nem jelentkezik. Teljes kussa válasza néhány feszült másodpercben. Oké, okay, akkor kezdik is a csukjás kommandósokkal kiegészítve a folyosó másik végén a szemlét. Minden kibaszott zárkában, egyesével, mivel kutya nincs, könnyű kikövetkeztetni, hogy nem drogot keresnek. Telefont. Suttogja Tibi a fülembe. Azt latolgatjuk, vajon minden egyes zárkát átkutatnak-e töviről hegyire, vagy csak szúró próba szerűen, amikor odalép hozzánk az ismerős felügyelünk, és nagyon diszkréten jelez, hogy nyugi, csak semmi pánik, valószínűleg nem ránk vadásznak. A többi őr is felolájárkál, meg se Előttünk is, mögöttünk is járőröznek. Aki moccan, az csúnyán leordítják. Nem hallotta, hogy fogja be a pofáját? Ramazúri hangja hallatszik. Az egyik zárkába szólítják a lakókat egyesével befelé. Láda, szekrény, ágy, mutassa melyik a magáé! Szedik is szét atomokra. Hullik kifelé a folyosóra sok tiltott tárgy, üres flakonok, csetreszek, összegyűjtött vajak, lekvárok, cipőfűzők, mindenféle kisebb-nagyobb kacatok, amiket mind hasznos kellékei a börtön népnek. Megint odalép hozzánk az őrünk. Kezd kisé oldódni a hangulat. Kérdésünkre bitszent. Igen, az összes furra, át fogják kutatni, és telefont keresnek. Jó volt Tibinek a megérzése. Bassza meg. Ez itt kibaszott sokáig fog tartani. Harmin zárka, és amonnan kezdik. Én zokni nélkül egyszár kibaszott papucsban jöttem ki. Tibi egyszár rövidújú pólóban. A jéghideg januári folyosó már kezd is fázni a lában. Ez minimum pár óra, ahogy elnézzük. Kurva haladnak felénk. Zárkáról zárkára átvizsgálják egyesével az összes rabnak az összes ágyát, szekrényét, minden lófaszt. Mindenkit egyesével mesterelre vetköztetnek, stb. A 14-es zárkát szólítják, mi vagyunk a 35-ös. Semmit nem tehetünk, ez nem kívánságvisor. Nincs cipő, nincs zokni, nincs pulcsi, kizárt, hogy bemehessünk érte. Állunk, várunk középen, toporzékolva, konkrétan, mint a barmok. Lassan egy órája. Agódni kezdek az újonnan felkötött, innovatív, kokkolínos ágyrögzítő mért, amit a coca eltávolítása után szereltem föl az utolsó szakommal. Na most már kurva mindegy. Állunk, várunk. Közelednek a folyosói horror hangok. Repülnek kifelé a tárgyak. Megy a presszió, az üvöltözés, az óbégatás. Egyre idegesebb a szerv, hogy nem találnak semmit. Kibaszott hosszú lesz az éjszaka. Kábé a folyosó közepére érve egy diadalittas őr kibasz az árkából egy 30-40 hosszú, vékony vasródat a metlakira, hogy zengtő az egész kibaszott folyosó. Ezt vajon mire használja, hogy a a akurva anyját? Ordítja arabnak. El nem tudom képzelni, hogy a faszomba került oda egy vasrúd. Tényleg idióták a rabok. Már nem is törődünk ezzel. Lazulni kezd a fegyelem a folyosón. Tőlem jobbra egy hülye gyerek széteríti a kezében maradt kártyalapokat, finoman jelez, hogy folytatná a partit, amit félbeszakítottak a hippi miatt. Én csak mosolygok rajta. Kíros lassúsággal, de azért haladnak felénk. Már a esnél tartanak. Egyre több szemét lepi el a folyosó két szélét, ahogy a különböző tárgyak baszódnak kifelé az árkából, és koppannak a falom meg a kövön. Most arra lefagytak a csupasz lábojaim. Próbálom mozgatni a hülye papucsban. A túloldalról is rákezdik a vizsgálódást. Úgy számoljuk, pont mi leszünk a legutolsók. Már fáj a derekom. Minden bajom van. Legalább másfél órája ácsorgunk, mint a fasz. Láthatóan a túlórázó felügyelők is kurvára unják az egészet. A szomszéd zárka következik, a 27.37-es. A másik oldalról már majdnem mindenki elfogyott. Jöjjön az első! Megy! Melyik az ágya? Szekrénye? Ládája? Motozás, széttúrás, vetkőzés... A budi átkutatása szisztematikusan, alaposan, módszeresen. Következő! Bemegy az egyetlen magyar srác, aki két külföldivel van egy zárkában. Kisváltatva udvariasan elküldenek mindenkit a nyitva hagyott ajtó elől, amin keresztül eddig én is bebekukucskáltam a történésekre. Tűnjenek már az ajtó elől kurva gyorsan! Valami történhetett, mert szegény srác sírásba hajló hangon panaszkodni, mentegetőzni, rimánkodni kezd a marcon a művelet is előtt. Igen, az én ágyam, igen, de ez itt rajta nem az enyém. Higgye már el, csak most jöttem két hete. Higgyel, nem az enyém, valaki ide rakta. Durvul a helyzet, könyörög a srác, hogy ne bántsák, de a felügyelő kegyetlen és ordenári módon üvöltözik vele. Ne azudjon, mert kurvára megjárja! Minket közben odakint odébb zavarnak. Vagy tíz méterrel arrébb kell felsorakoznunk újra. Már csak hatam maradtunk kint. Közben behívják a harminc hetesbe az utolsó moldáv vagy romás rácot. Kurva nagy az űr, érezhető a felgyőlemlet feszültség. Már az összes felügyelő ottolong a szomszéd zárkában, vagy körülötte, mint szaron a legyek. Az ismerős felügyelő biccent felénk, hogy megtalálták, amit kerestek. Bemérték, hogy tutit kell lennie valahol egy kis mobiltelefonnak. Nagy az öröm, hogy megtalálták, büszkék magukra. Kurva cikilet lett volna, ha kudarcot vallanak. Közben mi jövünk. Csabi kezdi, behívják az árkába. Ágy, matrat, szekrény, láda, mindent egyesével szétpakolnak. Kaját, ruhát egyesével átvizsgálják, lebasszák a földre. Kiszólnak mindent a padlóra. Tapogatnak, kibontanak, végigmustrálnak szisztematikusan mindent. Ágynemüt leszedik, szétbasszák a párnát, a matracot. A takarót is végig tapogatják, mint a filmeken. A budiban vetkőzés, motozás, guggolás, úgynevezett testüreg ellenőrzés. Következő! Megyek én, velem is ugyanez. De a vörös vöröshajú fiatal felügyelőnőn érzem, hogy nem geciznek velem, nem ordítoznak. Kíméletes az eljárás. Megértem legutóbb jó fejkednem vele lefelé menet a beszélőre. Pont két hete pasikról dumáltunk. Nem értettem, miért nem tud bepasízni, pedig még meg is dicsértem, milyen szép, kedves, csinos és fiatal. Nem értem én ezeket a palikat, mindegyik csak dúdni akar, mondta erre lehangoltan. Mert ma flák, válaszoltam. És azt a tanácsot adtam, hogy ne adja fel, álljon hozzá pozitívan. Elég csak egyetlen egy rendeset találni a magának, az összes többi hülye is. Egyre pedig tuti van esély a nagyszámok törvénye alapján. Vonza be, higgye el, legyen derűs, nyitott, pozitív, csak így fog menni. Így viszont menni fog, ígérem. Szóval megérte jó fejnek lennem vele két hete, bár nem ezért csináltam. Alapból ilyen vagyok mindenkivel. Minden esetre most megtérül a beruházásom, még ha véletlenül alakul is így, már azt hiszem, nincsenek véletlenek. Mutatom az ágyam, a szekrényem, a ládám. Bejön egy harmadik felügyelő, ő is segít szétszedni, kiszedni, kiforgatni, átrendezni mindent. Ruhákat, kajákat. Pont ma töltöttük fel a készleteket a spejzból. Hát ez fasza. Az ágyam, a matracom, az ágynemű össze-vissza Visszahányva a tetejére a könyvek, füzetek, iratok, kaják tollak. Kibaszva minden ruha a kis szekrényből, a fej tetején minden. Öt perc alatt sikerült totál disznóulat csinálni a kevéske vagyontárgyainkból. Csak akkor hűl meg bennem a vér, amikor a felügyelőnő a tokomat kezdi babrálni, ugyanis a Jolcsi által még a legelején beküldött kis szemüvegre csiptethető olvasó lámpám már elég sok kutatást túlért, de ilyen alaposat még nem. Még Tibi sem látott ehhez hasonló brutális házkutatást az ő tizenhárom hónapja alatt. Szerencsére a felügyelőnő nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni az olvasó lámpámat. A felkötött kokkolínos lökhárítót is megúszom. A vajakra, gymekre mézekre fel vagyok készülve, hogy bukó, mert tilos összegyűjtögetni őket. Mondta is az ismerős felügyelő, hogy nehőzöngjek, ha mindent kiszórnak. Az előző zárkák egyikéből basztak a folyosóra, vagy húsz-harmic darab kis vajot egy zacskóban összegyűjtve. Közben a művelet is hozzám fordul, miközben a papírjaimat nézi. Kábszer, kérdezi kultúráltan. Igen. féle? Fű. Sok? Hát száz gram, felemem, Nem tudom, az sok vagy kevés. Az mafú. Legyint lesajnálóan, de azért kedvesen. Ja, hát akkor megnyugodtam. Köszönöm szépen. Vagy mondja már el a bírónak is, legyen szíves. Miután mindenemet tökéletesen szédbasták és visszahányták az ágyam tetejére, én a tekessel bemegyek a budiba és levetkőzöm. Egy száfaszban a budi mellé legugolva várom, hogy visszakapjam az át ellenőrzött ruháimat. Oké, menjen, jöhet a következő. Minden fasza. Nem találtak semmit. Lámpám is megmaradt, mézeim is, vajam is, minden. Tibi be, mi kint állunk Csabival. Közben már mindenki hazament. Csak a 37 hetesben megy még kurvára a Ramazuri, ott viszont elég keményen. Próbálják kideríteni, kié lehet az a kurva telefon. Nem igen akad gazdája. Nagy a zaj, nagy a szar. Tibi öt perc múlva végez, aztán meg bezárnak minket egy üres zárkába a folyosó közepén, a közösségi helyiségbe. Tibi szerint egy géppel átnézik a zárkánkat, sugárzik -e még ott valami eldugott cucc vagy telefon. Sötét van és hideg. Poénkodni kezdünk, lazulunk, röhögünk, túl vagyunk a nehezén. Ebben az üres zárkában egyébként van egy összehajtott pingpongasztal. Elvileg a raboknak, de kibaszottú nem lehet rajta játszani, mert nincs felügyelő, aki vigyázna ránk közben. Zsírúj pingpongasztal összehajtva, bezárva egy üres zárkába. Ott fog megrohadni öt tíz perc múlva visszavisznek minket az árkánkba, ahol minden úgy néz ki, mintha atombombát robbantottak volna. A ruháim, az ágyam, a kaják a földön, csak egyetlen tálcás szalán mi marad bent a ládában. Ropi, csoki, alma, banán, szalonna, kávé, májkrémek, minden egybe ömlesztve vagy széthaigálva. Alig tudunk átjutni rajtuk, hogy ne tapossuk szét. Az ágyon felpakolva a matracok, a párnák minden. Épelmélyű ember ilyet nem csinál. a barikát tetején kibont egy csokit a nagy éjettségre. Most már nincs hova rohannunk, nyugodjunk meg, töltődjünk fel. Ez biztos eltart még egy ideig, így nem lehet lefeküdni. Nyugalmasan lakmározunk. Majd lassan hozzákezdünk a kár elhárításhoz. Én a kajákkal kezdem. Szépen sorban minden vissza abba a kibaszott műanyag zöldséges ládába. Mellé a ruhák, szépen összehajtogatva egyesével, hogy éppen elférjenek felesben, mivel nekem még mindig igazából csak egy ládám van, a fele a ruháké, fele a kajáé. A ruhák mellé az irataim, papírjaim, jegyzeteim. Most látom, hogy mégiscsak van hiányom. Kibaszták a maradék gatyamadzagomat. Ez még a legelső motozásnál maradt nálam a Tolnai Lajosban, valami nagy véletlen szerencsének vagy épp mulasztásnak köszönhetően a Gentleman Mackóna nacímban, A kurva életbe. Szerettem azt a zsinort, rendkívül sokoldalúan felhasználható igazi kincs. De összességében elhanyagolható veszteség, illetve kibaszták a karfiol krémgyűjteményemet is. Hivatalos nevén karfiolos zöldségpástétom. Volt vagy tíz dobozzal. De azért se kár. Kezdett már frusztrálni a dolog, hogy mi a faszt fogok vele kezdeni. Karfiol pástétom, értitek? Karfiol krém. Ez a 130 grammos moslék amúgy is egy átlagos bévés vacsora. Tíz darabot gyűjtöttem össze, mert nem vit rá a lélek, hogy megzabáljam, mióta vehetek rendes kaját is a spejzben. Erre kibaszták. Na nem bánom, Egyék meg. Kábi egy fél óra alatt összepakolok. Újra húzom az ágyneműt. Megfordítom a több mint egy hónapja nem cserélt lepedőnek használt paplan húzatot, hogy kissé komfortosabb legyen. Aztán átöltözöm, fogmosás és fentről kucorogva nézem még egy darabig, ahogy Csabi a háromszor annyi cuccát akkurátusan milliméter pontosan beilleszgeti a helyére. Ő ilyen alapos fiú. Szeret moyolni, megy vele az idő. Fél tizenegy múlt. Nehéz, fárasztó nap volt ez. Lassan bevágom a szunyát. Szemfedő, füldugó, befordulás a fal felé, jó éjszakát. Kurvára nem lennék most a szomszédaink helyében. Ott még javában áll a bál. Megy az ordítozás, ramazuri. Durva fogda és fegyelmi néz ki nekik ebből a fasságból.